поспитав Чайковський. О, я вже давно таку думку виношував, зізнався Духінський. Можна тут, у Стамбулі, а якщо влада вельмі носом крутитиме, то не біда. Друг не нескладно перенести на острів Корфу, а то вже британська територія. Слово за словом вимальовувалися контури видання. Говорили, кому краще бути редактором, а кому видавцем. Та зовсім не потребувалося дискусій, кому бути редактором літературним. Максимові те народу написане, сміявся Ірвучко жистокулював такий же прудкий, як і колись Духінський. Я б написав кілька матеріалів про східне товариство Унії церков про підтримку його в папській Енцикліці. Мені, видається, зумів би розвіяти настороженість, а то й ворожість православних, чи то розмірковав вголос, чи мріяв Терлецький. Ого, скільки то можна і треба сказати. До Хінському вже бачилися його матеріали на сторінках. Насамперед, я написав би про прагнення і дійсний опір освіченого люду Чернігівської, Полтавської та інших губерній, попри імператора Миколу І, аби зберегти традиційний кодекс цивільного права, про литовський статут, історію русів, про те, що Гоголь і Шевченко не були москалями, про українських письменників та вчених. «Стривайте, а чи не надто гарячі голови у нас, панове?» – засумнівався Царлецький. Написати, то ми напишемо, навіть видати вдасться, як не тут, то на Корфу, а далі. Як той журнал українському читачеві доставити? А, а ми вже трішки міркували про це з Францішиком Духінським, заспокоїв гостя-господар. Найпрактичніше перевести таємно в Галичину через Угорщину. Відчувалося, що Духінський говорив давно зважене, а в підросійську Україну можливий шлях через Одесу. «Відкладений сир добрий», – трутився Чайковський. «Я завтра ж доповідатиму ці міркування наші в листі князеві Чорторийському. Якщо князь схвалить, то ніхто нам не дорікне, а що діяли самочинно та задуже, вдарилися в українофільство». Максим сам відправляв того листа, та відповіді не надходило довго. Багато кораблів приставало до причалу Стамбула, прибували старі посудини з білими вітрилами, ще білішими на тлі морської голубизни, швартувалися новітні швидкохідні пароплави, кахкаючи, мов, назло отим вітрильникам, чорнющим димом. Але пошти стамбульському агентові готелю «Лямбер» чомусь цього разу все не було. Врешті пошта з Парижа прийшла, і Чайковський зі звичною нетерплячкою розрізав конверта. Снязь писав, що український журнал в загальнопольському контексті є ділом благим, та воно на потім. Зараз же насамперед набігла конча потреба увагу направити на нав'язування стосунків з черкесами, з вояками Шаміля. Чайковський тільки скривився, мов відкусив неспілої грушки дички. Він мав свою думку і в спомінах напише через роки про козацький низ за Донайські краї. «Низ є головним пунктом наших надіях, нашою можливістю у цій справі задля початку руху, задля надання імпульсу». Сукраєві. Кавказ та все інше є допоміжним, ніяк не найголовнішим для нас. Але розпорядження готелю «Лямбер» виконувати треба. Тим паче висока порта чимало допомагала воюючим проти Росії горцям. Могла б вона сприяти також Чайковському і морально, і матеріально. Тож він невідкладно приступає до збору відомостей, збирає їх звідусіль, опитується тихенько люд від купців до полонених, на подив особливо важливі дані розбували там, де ніхто й не сподівався, куди не здогадувалося звернутися. Багато істотного оповідали дівчата, рабині, яких привозили у Стамбул для продажу в гареми турецьких пашів. І все ж пам'ятна та розмова про український журнал в Стамбулі чи на острові Корфу не залишилася просто балачкою мрійників. Терлецький об'їде потом у Рим і Париж і, забачивши охолодження до його думок, у тім числі від римського папи, хоч приймав доброзичливо, нав'язуватиме стосунки з Григорієм Яхимовичем, згодом з Яковом Головацьким. Викладатиме свої ідеї в львівській газеті «Зоря Галицька». Непосидючий Духінський знайде собі щирих прихильників серед французьких інтелектуалів. Його підтримують впливові Еліареньо, Шарде Штейнбах, Анрі Мартен, Огюст Вікенель, член правління французького банку і видавець газети Ла Патрії Казимир Делямар вважатиме себе його послідовником. Наполеон III підпише декрет на основі праць Духінського і Делямара про зміну назви слов'янської кафедри, що знищить російський панславізм в її назві. Налагодившись зв'язки з українським національним рухом, Духінський видрукує ряд статей у львівській газеті Основа час затятої боротьби, коли засвітила надія звільнитися з під російського гніту, на весь європейський континент, старатиметься докричатися францішик на Дніпро. На Дніпро, до Києва, о, народи Європи, там ваша згода, бо саме там малороси ведуть боротьбу проти Москви на захист своєї європейської цивілізації. І вже на схилі літ Францішек Духінський, істинний поляк по крові, напише рядки, в яких не знайти і нема кого зерня неправди або нещирості.